Bismillahirrahmanirrahim Produksion i istraju prezentojnë një gjëratën islame Si të tërfitojmë nga hojë Nga hojë Enis Rama Piesa e tret Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi <coughs> Rabbil Alemin Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabiahum bi ihsanin ila jomiddin Ema ba'd Falenderime dhe lërdrime tona i taku në Allahu tazë o gjelë, Allahu në falenderojmë, Allahu në madhërojmë të kaj do të këthejemi dhe vetëm të kaj shpresojmë. Pasha dhe shpëtimi Allahu tazë o gjelë qofshemi Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam, mi familën e ti të ndërshme, mbi shokët e ti besnekë dhe mbi të gjitha ta që i ndjeki në rrugën e tyre deri në ditë në fund të kësaj bote. E takimet e kaluara ju kujtojtë kemi folë rrëth disa prej dobive që duhet besimtarit ti jetën hien e tunë etë s'ka të, të bëjmë një adhyrim që ne jemi në prag të aktit të adhyrimit, ajo është adhyrimi haxhit. Ata që kanë mëshku, Allah inshallah i ul jo pranon. Ata që nuk kanë mëshku, Allah inshallah i jo mundson mëshku vitet e ardhme inshallah, e inshalloh me të as kurs për juve këtu që nuk e kanë bën haxhin inshallah. Kemë folur do thot të në takimet e kaluara për disa prej këtyre, për hetimeve e shtë përsëri. Do të vazhdojmë shtë me lehen Allahu xhella wala me disa nga këto por jetimë pse thash mjafton ajo që kam thënë edhe më herët mjafton që disa prej këtyre dobeve të marrin kohë shumë më gjatë për të silluar dhe për të folur për to sesa që na i ekimis aktuar këtu. Do thot diku në jetë duke për, për për haqë, të thye për çë 3 liderata për plasën për dobitë haxhit absolut. Ato nuk përfundoin. Përsa, kam dash që nështëa isha i pa përsa këtuar, a tjetë kje e fundit për haqit, apo të vazhdojmë ende. Ta është përshka këtë duvive të shumë, të që djetarët i kam përmendu në lidhe me, me këtë adhurim madhështorë. Po që se i akushtojmë vetëm një ligjërat të, të tërë. E përsa nështëa dhe janë, nuk dohet më jafton të veç po dhemë, një ligjërat të, të tërë, po të i akushtonim vetëm simbolit të cilën e ngrit Haxhiu ditëve të Haxhit la bej Allahu me la bej në ligjrat, më fol vetëm për të, do të vren sot është e pakta. Së sa ka kuptime të mëdha, çat burojn nga kjo shprehje mëdhtore, çica më thënë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka filluar haxhin e tij. Mi po thash për shkak të rrethanave që i me edhe kosën ngushtë e problemeve të shumta që na presin për para që ti shtjellojmë të me të plasim ratyra, besoj që mi afton kjo esodit in shalat jetë përfundim i këtyne pikave që kanë bëjmë përfitimet nga, nga kjoj adhurim madhështor, e lësala në madhë që të kemi dobi për këtyre dhe që ati praktikum një jetën ton të përdishme qoftë ata që bëjmë haqë, apo qoftë ata që nuk, nuk, nuk bëjmë haqë. Për dobi në që ka mundësi të cekët që të përfitujmë një prej kësaj që poflasin për ta është, se të gjithë haqjit veshën me një tishtë saktuar. Ejo është teshe e i hramit. Nuk lejojt asë një haqji, sa do që tjetë i pasur, sa do që tjetë i privilegjuar, sa do që tjetë me pozit, nuk i lejojt që të veshë teshtë, të tjetët përvesht teshe së i hramit. Edhe në shumisë në rastave, sikur se keni pa, bile, është të lejë konsenzusën e mesin e muslimanve Sa jetesh është teshe e bardh I hrami është i bardh Epse lejot me kontetër njyrë Nuk është që ajo njyrë që është strikt Mirë po, e ka një kuptim pëse njyra e bardhë ka marrë këtë form Andaj besimtari kureshe Tëse Të gjithë ha gjitë janë dveshër me teshat e bardha I kanë dveshër të gjithë të teshat e tjera së të i kam pasë dherë në pragun e hyrës në këtë adurim madhështorë. Kjo për besimtarin, si një lezon, edhe ka do dhëtë porosi të shumë ta. Pre tyre për i përmenë në disa pre tyre. Që ti kërë i shenë televizorë a gjitë një hramë, të kujtonë këto, këto porosia. Ose një së vetë i kjevesh, bërë i prekë përse afërti këto, do bëj që përblosë në për i hramënë. Fjernëmisht, në gjyra e bardhë a lëdonë, në gj evnë kuloj mrin e kësaj feje dhe kësaj metode sënqes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sikurse ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam taraktukum ala mahajja albayda lailuha ka naharha la yaziqu anha illa halik ykum lawn min qishat tbar tqart nata esaj ose sikurse dita esaj nuk devijon nga kjo pas ajë që është i preshtë dhe viuar ashtu don ketë ajë që është e qartë ajë që është e pastër ajë që është e kulluar ajë që është e afurt Por të gjitha ato që dojmë hinkët pe, saqë nuk mbetet asgjë që ka nevojë për të besimtarit, ajo është e pakuptueshme pa afta. Është e pakuptueshme, e të vështirë, e të rëndë e ka mbopasaj njerëzit me komentet e tyre, me divizimet e tyre, e me filozofitë e ndryshme këtu me radhë. Por ndryshe ajo që ka zbritë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është e pastër, ka mjaftuar ditë të saktaura me ardh njëri, me mësu funtek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo mukti pasaj thërstë popullit të iaftat. Sigurisht hadithi i Malik ibn Hawairis radiyallahu ta'ala anhu tazanet ibn Bukhariu that Malik radiyallahu anhu that kimi qëndruar tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në 90 ditë. W kuna jababatan mutaqaribin kimi qëll në mosht të afërt me atë që kimi qënd tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në 90 ditë ka nahet tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ala kam sufen. Pas 90 ditë e ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në rrizit se tri la familjes ka thon tash Shkonin tek populli juaja fat. Ku t'njalë namazi, falë nuk do të çtini dikush mbi uletën e seldësonin, dikush mbi uletën falet, sallu kemara e tumuni usalli, falë me çu kemi pa mudukufal, ha shkonin tash fat. Po 19 i ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem thirrsa. Në rugun Allahut azhjal, edhe mo Allahu alem se sa pety se kan pa mo kur Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kë vërstë lehtë, kë vërstë e kafshme, është, është domthon e thjesht Nuk ka nevojë për filozofina, është e bardh, e qeltër. Mirë po vijnë njerëz pas saj, në dytën, këtë me mendimet e tyne, me komentet e tyne, me përvojat e tyne që as kanëvojë me këtë, pastaj bëhet e vështirë, bëhet e rond, bëhet e vështirë kuptimi vështir në nësaj praktik, me praktiku, me kuptu po asaj teorik, bëhet e vështirë pasojë në aspektin asaj praktik, shtyrimë praktikou, shtyrimë kuptoak somrat. Mirpazenca saj është si kushtesha e Hagjut, është e bardh, është e qeltër, është e kulluar, feja, menheji, metoda pejgamberët Sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu këtë shehramë i Al-Adan besim tani nëse tjetër. Se para se të hyj në adhyrim, ai hyrja në adhyrim nuk duhet të jetë kalim rutin, primis gjenden në gjendën tjetër, e kupton. Mi po duhet të këtë kuptimin e vet, andaj jemi të në kuptimin e haxhit. Mi paqylli lexon rast të selefëve më herët e, e kupton se ata para çdo adhyrimi kanë pas ndryshim të gjendjes. Për shambullë, si kështë të shmetohet nga Ali ibn Zeni i Abidin Ka qenë një pjali u të rdjallahu anu Sar është afru koha e namazit Duke marr abdes ka fillur me u Zverd edhe me u Me marr një farloj Jo në atësvek shqecimi Por një farloj krikes e tash Që ka do të ndodh Edhe i ka thonë që ka pëndodh me ty kjo O imam Ka thonë kur për për në parakut ka me dal Nuk për di se si porin e kam të mi Dhe thotë Nëndrysh Nuk ka qenë në hyrë të adhurimet, apo nuk ka qenë në adhurim i njëjtë ai sigurisht që ka qenë para adhurimet. Edhe kjo ka aludimin e vet në haç. Ti këto tesha i ke fituar, ti ke fituar. Kë bë mëto çka ke bë, i ke e çëndruar mëto ku ke çëndruar. Tash për Allahut Azza wa Jael duhet të tëra të tjera që janë shumë tjështë, mirë që të tjerëta mirëpoja që janë në Allahun Azza wa Jael asht so aja çertëmbrëshmja. Andaj haç sa haçi kanë luajmuesh më trashë se sa i gramë ato. Sa so haçi kanë mundzim luajmuesh më mirë se sa i gramë ato. Mi pa të dëshurënë Allahu Gjelle Gjelle, mi ju të rëgu se Allahu nuk shikon të tëshet e juaja Mi aftënë me qëtë bardha me hinë gjenet Mi aftënë me dy hardha me u pështilë me hinë gjenet Nga se e që e shikonë Allahu Gjelle Gjelle, ju është e mbrenshme juve është er zemre juve, edhe e që ka është në besimin e juaj E ka dhe kjo, aludimin e ka dhe ja, kuptimin e saj I hrami i veshër të khaji jua Andë e shqe besimtari se nuk është esensialë tamirët me aspektin e jashtëm, çka nëse sa është i edhe pse pastërtia, edhe pse pamja jashtme është e kërkuar tek të bejmitar, jo më dal gjithsesi. Mi po ju tet prekupimi i ti. Prekupimi i ti thash duhet jet, ajo që është e mbërthshme nga sa jashtë kryesorja që e shikon Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe tjetra të kurimi tek tish e ihramit është, është është se do të tish e ebardh ia përgutoni tish tjetër të të bardh Të cëllën ka me vesh koftë haj haji, apo qoftë, apo nuk ka qenë haji, ajo është tesha e qëfinit. Se pesim tari do të mbërshtilit me qëfinit ti, njësi kërëse mbërshtilit haji ju me jera me ti. Ska tesha të mrenshme, aska këpuc, aska tesha, aska këmisha, aska kërgja. Qëta harna, qële i ka vesh në hajqë, qëta ka me qenë në bërshtilë si ti, në ditën kur do të ata konë Allahun Subhanahu. Bila i që vdes haqji, nuk i ndronë tesha të me. Qa to, me që ta i hrame që i ka vdek, me që ta vërosët, asë nuk përfimosët, asë nuk regullot kërë, që që që ka vdek që ashtu, vërosët, sikur se ka ndodhë në kone pegamberit sërëllahu aleyhi vësallem, që një njeri e karëzut devja nga shpine e saj, edhe pasaj kërë e karëzut devja nga shpine e saj, i karame në këmbën e saj, në kokën e ti dhe kamytë. Kashin në rrugë për hax. Atëra kanë dashme marr sapet e pemës me e lajm me mbërthil ka thonë vepërsoni leni ashtu si kur sa është fa inhu yubathu yawm alqiyamati mulbiya që sa ai ditë në gjykimin të komuçu pevor duke thonë lebeik allahumma lebeik. A dhe besimtari është se këto i si hrami ta përkuiton vdekën e ta përkuiton se çka të përkuiton kur jeni në hram ai jeni junap jeni sawab. Jeni sawab jeni adhurim Se e fundit ajo ajo të duhet të inshes, o musliman të ert, adhurimi, që kur ti vesh rrobat e bardha, ti vesh rrobat të quçin, adhurues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Që të ringjallë ditën e gjykimit, ti dikur të thon lebeik allahumma lebeik, e dikur të thon subhanak allahumma bihamdika namaz, e dikur të thon dhaha dhama, shkoj etja doan e Jerusalëmet, eksmerad me çka kimur ringjalltë ditën e gjykimit, a zot. Me çka kimë dal pe ivorët Që do të, të ringjallallahu Subhan subhanahu wa ta taala robtë ti, kjo të thërta përkutan ty këtë hërcje. Bëlia dhe grupimi haxhivë ta përkutan ti grupimin në ditën e gjykimit për llogari para Allahut subhanahu wa taala, pa dallim mes njerëzve, pa dallim në racë, pa dallim në pozitë, pa dallim në dhësha, të gjithë të veshur me një të thërta të caktuar, edhe të gjithë të drejtuar ka Allahu subhanahu wa taala, atë sigurisht se të gjithë haxhit janë të drejtuar ka një qëllim i caktuar vet. Andaj thjesht e rramit e ka për rësin e sajt e qëllat dhe të tët i e besimtarit kuptime të shumëta, qofta e në aspektin që ase ka në kulo shmërin e fes, qofta e në pregaditin për dole për Allahot Azzawajal, qofta, qofta e në insistimin se qitë kalëm për një vepër, më një vepër, qofta e në pregaditin e ti për dole për Allahot Azzawajal. Tjetra, e qëllat ka mundësi të thuhet, Në lidhën me përfitimet të haqët është shprejhja e haqijot Lebejk Allah me lebejk Gjabirë radiallahu anhu Cilë të rësmeton haqët në pegambirit sallallahu aleyhi sallam E të cilin hadith pasaj e ka të rësmetu Bukhariu e muslimi e shumë Për mblës të koleksionive të shumë të të hadithit E kam përcil hadith në Gjabirët radiallahu anhu në haqët Nga sa hadithin Gjabirët Gjabir ibn Abdillah al-Begjali radiallahu ta'al anhu ka një sahabi njori, sallam, i njohur i pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam i cili e ka transmetuar haxhin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam pa asnjë mungesë. Këtë e ka marrë t'men para kur ka dal për në Medinë, edirin saq këtu në Medinë pasuri pejgamberit sallallahu. Çdo segment, çdo element e ka përcjell Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam. Edhe shumë interesant, çdo segment të haxhit e tij, ku ka ne, ku ka flet, ku është ngrit, ku ka fol, ku ka ngrit zërin, zërin ku ka ul zërin për çdo që ka transmetuar. Gjabiri radiallahu ta'ala Në këtë hadith të Gjabirit Në fillim E përmen Gjabiri se pegamiri së Allah al Pas e ka shku në dhul Huleife Në vendin që haqiju nëse shkën ka Medinja Mëhinë me në meke Doet në dhul Huleife Në vend që është në dalet të Medinës I deshë teshët e veta I veshë i hiramat Edhe kur të vendosit në Mjetën e ti transportus Autobus, a kerme që ka Doet shkën për meke Atere ngritë dorë në dhëtë le bejkë Allah haqqen ose umret e në vërse se shver haqqit dhe të bënë, dhe o zotë të përziqë o në ty me ato që më kështirë të i muafsa. Dhe prea të i momenti, dhe në momentin kër të i desh i ramat, nuk e shkëpud nga goja ti fjallin, le bejk, Allahume le bejk. Mbele Gjabiri, rdhe Allah tala anën hë thotë, sabët kanë u jesrukhun e biha surahan. Gjabiri thotë, kanë u jesrukhun e biha surahan, dhe thotë sabët kanë bërtit 3-4, sa dhe lebejk edhe hej është, aftët. Sa bëde që i kanë shpeshtu, beton lebejk, Allah me lebejk, mirë po, do të kanë bërtit, kanë grit maksime i zërin, sa kanë mundësi për me tregu diqka me këtë shprejë që ata janë, duke e thonë, aftët. Edhe Muhammedi, srallahu a.s. si kërstë të gjabiri, thot, fe leb babit të uhid. Thë gjabiri, atëra, tha Muhammedi srallahu a.s. telbjene ti e filoj me të uhid, subhanahu wa ta'ala, për me të regu, së rruga e besimtarit, herët si ati, hyretin e gjda dhërim, është për Allahun gjelë e gjelalu hu, e konfirmon këtë me zemrën e ti, e konfirmon këtë me veprat e ti, edhe e konfirmon këtë me gjuhën e ti. Andaj Muhammedi, sër Allah e sëmë kohon, le bejka Allahu me haqqen, la ria e fihi wa la suma. O zëtë, për të përgjën e ty me një haqqë, që s'kan ta, ta, ta r E përsa ka pas të vë me konfirmu këtë Muhammed e sasëm shka pas në vëjtë. Mi për kam su musliman se hyrën e gjitha dhurim duhet tjetë rikonfirmim i adhurimit të ndaj Allahut, gjela gjelalu rikonfirmim i sinceritetit të ndaj Allahut, subhanahu wa ta'ala. Që ala Fjuala le bejk që e thunë haqjit, nuk është bësh për haqjit. Mirë po sikur se të rësmetan Ahmed e në muslinë në ti, e adhisa ulema tjerë adhithi, Me të gjitha rrugë të ti, bët hasan Do me të gjitha rrugë që mbletën e të haditit Do në ngritë në shkallë në argumentimit me Me te Të, të shmetohë se pegamiri Sërallasëm edhe namazën e ti E ka fillu me në shprejë që fillon me lebejk Allah me lebejk nuk, nuk, nuk ka qenë shprejë vetë me E haqit Mi të po ka qenë shprejë që edhe nga njere ka fillu pegamiri Sërallasëm namazën e ti me Me një duajt së la fillim në ka Lebejke o sa adekë Kresurja, disa fjall për fjallin lepbejk. Fjallin lepbejk, në gjuna rabi ka disa kuptime. Filimisht është përgjigje të ati që për të rratë. Në në të rratë dikus lepbejk, urna, përgjigjesh. Pastaj fjallin lup në gjuna rabi, që përjsa i rritë fjallin lepbejk, lebe, ka kuptime që përdojnë edhe në dashurit. Pasham i thuhet kër nona e dëndë të mine vetë, e përmeni fjallin lëbë ose lebë për dashuri. Pasa i fjallin lebë bejk e ka kuptimin edhe e stacionimit edhe të përshëndrimit ndishka. Kër vendosër me një venë, stabilizosh, ngrish me një venë, nuk lëviz për e ati veni, i thonë lebë bëf i me kani, ka qëndru o shtabilizosh, në ngull në venën e të jepëtën. Dhe këtu i, i ka fjallin lebë bejk. Andaj, kur tete filan këtë, le bejk, Allahume le bejk, të gjitha këto kuptime, për mledhen këto akët. Përlimesht, këto del edhe besimi ehlesunetit, në Allahun azo gjelë, se na besom se Allaho flet, edhe besom se Allahun dë gjënë. Të dyjat këto, dy këto cilësi aktivizohen, të këzemra besimtarit, të këmenjati, në mëmen në kërta taj le bejk, Allahume le bejk, qërë do dhë kjo, se a ka mundësimi, Dikur që sëthrat Dikur që nuk flet Ska mund si, a i ka fol A i të kathir Andaj i ka dhonë të lebejka Dhe Allahu Gjelalu flet Që që ka hia ti me fol Jo që që shflasin kriesat Lej se kemi të li hishej Nuk kërë të njajshme Allah në askush Një pa a i flet që që që i takon madhërisë ti Që që të takon për sëshmërisë Allah Subhanahu wa ta'ala Pasaj kur dur të lebejt A ka këptim e thonë lebejt diku që nuk njën Nuk Për Allahu Gjell e Gjell e Hu të thët, kur thurështë të lebek, Allahu Gjell e Gjell e Hu i përgjigjit fjale sënde të përgjigjë o Allah, nëse vipët në që të përgjigjit të përgjigjit për të përgjigjit. Fërështë si kur sekarë nësë të transmitime, ajë që thët fjallën lebek, e në trupin e ti ka haram, e në kokin e ti ka mikrobe të ndryshme, athërë Allahu thët, la lebek vë la sadejkë. Telbjene ti Besimtari me fjallin e bej Kërë thot ozot të përgjigja I kujtojt shumësane Të slat njën një e ditë përgjigjme I ndodhën Pëtyjnë Sahara kam doz të kathir E suke përgjigja apëtë. Allahu subhanahu wa tala ta Sahara të kathir Thirja Allahu gjelë e gjelalu është edhe për mes rabëve të ti Sigur se edhe në hadithin që është hadithi kutsi Kërë thotë Muhammed sër Allahu a.s.w çditë të gjykimit Allahu i thot robët e tij, o robim kam qenë në smur e nuk u ke vizitu. Apo, o Ti Rabb, Ti je Zoti i botës më smoshti, thotë është smu filani e s'ke shumë vizituar. T'ka thirr këto, t'ka thirrte kiuritërit, t'ka thirrte negujtarët, t'ka thirrte gjithësa, ai e përgjigj Allahu subhanahu në çdo moment të thosh lebeik Allahume, lebeik. Pastaj në vendet ku ai t'ka thirrë më largu, ai largu prej aty në vendin që Allahu xhela xhela t'ka thirr, që t'larguoshti prej ty na aftë. Pastaj fjala lebeik thash, është fjalë e, ësht e cila konfirmon dashurinë tënde ndaj Allahut subhanahu wa taala. I përgjigjesh Allahut, por i përgjigj me dashuri. Jo sikur si i përgjigjesh furnizit për të punës, apo thret po i përgjigjesh skiçara. Apo i përgjigjesh pse për nuk i nuk i çara mi përgjigj, përgjigjesh nga që të se është këputur kontrata me ty, ose të përzen nga puna, ose të ta ul rrugën ose këtu me radh. Ja besimtari i përgjigjet Allahut azza wajel nga dëshurie që e kondajtia edhepse pasaj në këtë ka frik për dënimin ti edhe e shpresan shpërlimin e Allahot Azojel mi për esen se e për gjijgjës dhe Allahot Gjell e Gjallu është se i përrisë se e dënë Allahot Subhanahu e dënë Allahot Subhanahu wa ta'ala për dobive të të shumëta është se besimtari kur thot le bejk i kutot kuptimi i asaj qësash i stabilitetit, i përshendrimit që jebë me kumëtu se o zot sa arë të më thyrsh do të më gjesh stabil duke thonë lebejka kjo është një farloj besa besatime dhe në Allahut subhanahu wa ta'ala se sa arë të thrat do të gjenë ajty në vendin ku ku ajë do në prejteje edhe ku ajë kërkon që ti të gjinesh në atë vend, o zot kjo lebejk përmba në vetë në soj, thashe dhe Simbolin e teuhidet, të uhidit Për mesurinve simtar e konfilmojnë Ose e rikonfilmojnë për sëri Për kërështu shmërin e tyre ndaj Allahut Subhanu të tënë edhe adhurime që e këndaj të jahë Mirë Kërështu shë lebejk Allahum me lebejk Ose kërë të të ndëgjëjshë hajjit Që po thonë lebejk Allahum me lebejk Aja ka adhë një shtojst tjetër që shto Bërën, asë, asë shtojst, shtojt Aja ka adhë një shtojst tjetër që shtojt Aja sht qofsh le bej kallah ozatu per rrih aty apo in el hamda wal ni'meta lek wa el mulk la sharika lek falendrimi sundimi ty ta kan la sharika lek ti nuk kish kët punata kur thosh allah ti nuk kosh falendrim a ki zbatohn praktika to kur ish allah o jele ty ta kan ve ty sundimi avon ta kan ka kur kush sundim çka do ngupton kja që s'ka mundësi asë kosh me ebo asë një intervenim kësë masë, ku dhe koftaj, asë në tokë, asë në qilë, asë kërkon, palenë Allahët sëfëhanë huë të halatë. Shikoni ato që ka tëtë Allahët gjële gjerë në surën, e në në amë, vë më tesë kutu më në varakatin, illa ja'lemuha. Nuk bjen asë një gjëthe, ku dhe koftaja, për e se bjen me dhjenë Allahët asë dhe u gjeratë. Subhanallah, situat është të kuq kur po bijnë gjethet, sa gjethe vin. Vetëm ndogorin ta sa janë afshën. Ose në qytetet tën, ose në ranin të të xhimorod. Mosajën për të gjitha gjethet në dunja janë. As një homa të skutumin uraka, Allahu skalonuk bijnë gjethet, e çu nuk e din grupin e tyne. Nuk bjen as një gjethe njëjës, as një flet, nuk bjen e çaj nuk e din ata. Subhanallah. Kurthoshti kurthoshti in alhamda wan ni'ma Lekëu el mulk pandrimi edhe begadinë që timi ka jap e tërë sundimi të takon ty e rikonfirm ton përsëri binje njanë se s'ka mundsi me dëmtu s'ka mundsi me të bëj dëm as s'ka mundsi me të bëj as kus posallahu subhanahu wa taala fun sa'yef li për këtu punë por ndyshë s'ka mundsi as që të bëj këtë punë atë dhe fjon lebeik te rik me vite shumë sana do ka fjalë thjesht që mesuturia thot me gojen e tij edhe ka lanë ashtu duke ja ndashë luaj të gjitha kuptimet që ka në në vetëtinë e saj kjo që fjalë më rëndështora ato. Pastaj gjithashtu edhe e përmes kësaj e kupton edhe arrin deri tek thash se fjala lebay buron edhe fjos lub e që është për, për qëllim baza, baza e diçkafit. Baza, ë, ndonëse janë ashtu. E fjala lebay kupton se për bazën duke treguar ty o bejentar, ti që thosh kësjell ose ti që ndonjë gjën kësjell thash përmes mediumeve të ndryshme, duke thënë se esenca e këtij hagit është Esenca lebei tham është baza, cila është madhërimi edhe njësimi i Allahut Azza wa Jalla. Të gjitha tirat janë formale ato. Që të japë kuptuesi se në çdo adhurim duhet të insidursh, të insistosh të realizosh tauhidin maksimalisht ndaj Allahut Subhana wa Taala. Qof në namazën tën, qof në xhjerimin tën, qof në haxhën tën, kudo qofsh, duhet të insistosh që t t kuptimet e tauhidit të vargjërtë të jenë të qarta edhe të të zhvuluara. Tash bejk, për jale lë bejk, djetarë kanë folë për të shumë kuptime, për po shkurëtimi shë vetëm disa, sa për të kemi afervejtive të sa për mësë me, me qenë këtë epanjohër për neve, e do dalë të kuptimi tjetër, pre kuptimive të haqët, aja është barazia mes, mes njerës vëapton. E të sekëm një pjesë vësoj para, i hramit, po, për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të islami vendos kritire të vetmet të vetmet kritire të sukseshme e të drejta përblerësimin e njerëzve aja është aja që ka thëtë Allahu Gjallaj Gjallu in ne ekrame kum inda Allahi et kakum se ma i ndershmi ma i mirë të kallahu arsa i qështë mëj me i deva të shmjave as kriteri i pasuris as kriteri i pozitës as kriteri i oraturis as kriteri i njefshmëris sa so nje Asi familis, asi kabilis Asi kurshkafit Të gjithë të barabart për Allahot Azojel Bele subhanallah Ka mundësi që të dytë të veshën një hrama Të dytë në rafat Njone ka pagu haqjin 5000 euro Të të tërë ka pagu haqjin 500 euro Kjo shkon gjenet me 500 euro Kjo me 500 euro shkon me gjithë i hrama të tini Njëhenimin e Allahot Azojel Nësë është kjo Edha e është minister Edhe mreti bën haqj Të ka Allahot Azojel e Gjelallu hu Allahu i bën të gjithë të barabart në Haxhaptan. Në këtë land për të ja dëshmuar njerëzimin bën spa ku një herë në vit të ri konfirmohet se esenca e vlerësimit të njerëzve është në dëshmëria kuluar, e tyre. Është historia e tyre e kulluar, juën dytën me rëna, me mashtrime, me korrupsion korrupsion të ndryshme, mirëpo e rregulluar sipas asaj që Allahu xhela xhelehu udhën, dëshmëria ajo është e vlerësia e riu në fakt. A ndër nasi musliman duhet kë shumë veprua me që mund një rinë që është i dëvashm të kallahu gjellë e gjellëve, pa më varëseshtë pozitës e ti, pa më varëseshtë tesheve të ti, pa më varëseshtë parëve të ti e kështu më radha, fëta. Qikalli Muhammedin sëllallahu aleyhi o sallam, jetë në ti, se si a i ka jetu, fëta. Dë të vreni, sikur se kemi seke dhe ma herët, nuk ka musliman sëtë në ftyrë tokës, pa thamë globalishtë për ashtimet nuk hinë këto, për dhisi, nuk ka musliman së pëllu një hapsi kështë të mund shme, dhe gjatë 10% të, të, të, të muslimanve janë ma të pasën shumë ma shumë sësa se ka qenë Muhammed sërë Allahu a.s. Mirë po, aja që ka Allahu gjall e gjall e hu e ka dashë për këtë pegamber, ka qenë kjetë i qëka tjetër. Aftër. Ka qenë kjetë i qëka tjetër, ka qenë aja që andaj edhe thashë ma herët, aja që lezon historinë e pegamberit sërë Allahu a.s. e shërë se, E stërgjita ti ka qenë jo e mbushur, po e stërgjitur me të lashtat me provat. Thaçi vallahi mos më qenë. Mos më qenë argument e pejgamberis. Edhe mos më qenë dëshmia e Kur'anit për të ash pejgamber. Edhe mos më qenë dëshmia e tij, edhe adhurimi i ti, tij, edhe edhe pozitati i tij tek Allah xhala xhalu. Ki shpat muzi dikush më thon se çitniri çitniri Allahu çash shumë pe urrën saçi so e mytyt të as provuat. Sigurisht e kanë von për Juben Alisom gratë ti që ka pasur von ti ata dunia si që ka qen duke i bëj se du ka qen ky Eyubi me syri ka bënë gjuna çast mad inshallah që 18 s'pelën kryt me qufat menifiol Eyubi kur e kanë i ka thonë ozot ka votau ba ka kërku faze ka Allahu xhelal xalallahu i çej ka çe e komën el çe komën karo koma çat ju kut karo koma delni uj laj më çet po kryop ush nojë Eyubi alsam karo shi i mad pasaj meni ato që ka pas kushët e mdhaj me drithën, njënën me grunë, njënën me kolamash, njënën ju ka mush me ari, të tëry ka mush me, me argend, kërë, për e qilë, nërsa për një dit, asë një se katër orë që në kupon, Allahu gjëllë gjëllë lujë ja ka këthy, shufish në asaj që e 8, vjeta, samar, kurse, ka të për me të të të më djetë afësa. Edhe Muhammed e sërallësa më ashtu të afën, sikur se, ka arë Gjibrili, edhe ka th apo do mu arab pejgamberat zgjidh komo mekon mbret qe ka ushtri ka fuqi apo pejgamberi ipo ka pas mundsi mekon edhe arab i ndrstruan allah tazajel qe i hekun e i persekutun me me shprngule edhe pejgamber ka qon e komuzit se si jam abden rasulat jam rab edhe pejgamberi allah tazajel kta e ka zgjidhur atë bien fond ku ka ar pitorja kur ka shitur mekel ekse me rad kur ka idha jaya nasullahi wal fatah qe sura ka dal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mes të jemaatë dhe ka thonë një shok i yuje, s'ka tregu kush është. Një shëk juve, ja ka një shok i yuje, Allahu ia ka mërqitur me zgjidh, mes knajçish me ato që ka fituar ditësht, mes jetës këtu, edhe me zgjidh mes shfusisë në qiell, ai ka zgjidh me shkunaltë. Ka nisë Bubakeri me Kaqja, ka nisë ka rfundi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, do thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka dëshmuar vëshmërinë e tij tek Allahu xhala xher me diçka tjetër, të jo më ato çka njerëz sot verseon atë. Prandaj njesi musliman Thasht, duhet që kriteret e vlerësimeve tona për njerëzit të ndërtohen mbi baza të së Allahu xhala xhira lui ka ndërtu vlerësimin e njerëzve. E thasht në hax, kur ishin njerëz të gjithë të barabart, të gjithë të barabart. As kush në Arafat nuk ka vënë ja, mëpesëse të tjetrës. Këtej e kanë çatuk, këtej duhet të menët atëvon. Kur kush nuk bën menët, ju fukaraja rrin në zonë në Arafat, e natë pasanikat që në menët në sharatan në Mekkat jad. Kështë rinë atje, s'ka haqë, këtë du të më rajqë atje, këtë du të më lëllë, këtë du të më njësitë, s'ka dikusha, po ka dikush e ka autobusin është me klime, dikush pa klime, aja është me përkashme, mirë po nuk ka dikush i cili do më kalon haqin pa kalune përa që kalojnë të gjithë, duke vëduhë të ashtë nga teshat e pastaj me tjera që, që janë në këtë, në këtë dretim, p'tan. pastaj tjetra. Të drejta të barabarta në shujtimin e e begative. E shoqëzë Qysh Allahu Xhela Xheli jo mundson njërë të gjith, të gjithë njerëz kanë rishme me shujtim e begatita vet. Jo sigurisë, është një dëndë të përditshëm apo. Një grup i ka uzurpua di sa aftën edhe në ato që ka ta shujtuin s'ka çfarë kur kush po rysyn aftë. Allahu Xhela Xheli ulazin i haj tregon aftës se a ka diçka me fleshmë se çapja? Me fytyr tokës për as njerit. Me fytyr tokës s'ka kurrë me fleshmë se çove, hijë. Allahu Hocajale Jale, si ka buchu me posnjësi se do veq mbet në tabelë. Atësh pasanikata, apo ja ka buchu me posnjësi të gjithatë. Kët muslimanë shkolla ti e prekin, e rrinë si lluna, po të barabart. Sa kët drejt, kët kët drejtë të të, të barabart ia ja ka hep Allahu Hocajale Jale. Drejt e drejtë shujzimit ia ja ka të gjithëve. Miru përfitim pe për tyne kanë dallu. Ja që kjo është çka duhet me 100 njerëz aty. Të gjithë kanë drejt, me mar pjesë. Të gjithë kanë drejt. Më më më pojamul në tendera gjithë kanë drejtë afton. Pastaj më e miri fiton. Gjithë kanë drejtë me me me konkurruën në punës, më e miri fiton. Gjithë kanë drejt me konkurru këtu. Edhe në çabe, të gjithë konkurrojnë. Të gjithë në çabe konkurrojnë. Mirpo, më e miri dihet kush është më i mirë afton. Andaj ofertat do të mësojnë të gjithë që konkurrojnë e pastaj në bazë të avsisë të angazhimit tuaj, atë dëshmoj se kush do komunikon më natë kush komunikon me postë afton që kanë islami zesilë ullon përmes kësaj, hajjit e kuptan të edhe regulimin shëqëror, se si e bën islami, edhe në shëzimin e kapasitëve që i ka shëqënia, ashtu sikur se duhet, ashtu sikur se duhet, në anën tjetër, të të përfitim tjetër të të që mund të përfitim për hajjit, është madhënimi i simboleve të Allahot Aza Ujel, Allahot Subhanahu Talat e ka përmenin në surën hajj, në dy tri vene, E ka përmen, "O menë uazhim shair Allah, fa in zaalik min taqwa al-qulub." E kush i madhnon simbolet e Allahut Azhajal, kjo është shenjë e devshmërisë të tij. Apër. Në hajj janë shumë simbole që Allahu Xhala Xhali ka ngritur. Sikurse është çapja, sikurse është Muzdelifia Arafatit, Minia Xtimeralahut. Mesimtari kur i shatuane ka mundësi që ato të, të shërbejnë si një barometer për ta matur devshmërinë në zemrën e tij. Apër. Çish ka mundsi kjo. Për shkakun kur çaj çoban sa sa është doza e mbyllimit të çopës në zemrën tonë apo sa? Sa duket të shajnë. Atë ajo, ajo tokë disa disa që shkojnë hax fatkeqësisht po sa. Edhe kjo është për shkak të dëutës së vogël të devshmërisë në zemrën e tyne, disa çka thonë apo. Kjo tokë është kreta apo. Kjo tokë e lënd, kjo tokë e këtyre rrethave. Sa shajë mbyllimit të shenjave të Allahut azhara. Besimtari madhënan ato që Allah e ka madhënu, nësa Allah e ka madhëru, qëka të bëjt e tyja të rafësa? Edhe kjo, kjo madhënim i këtime shendeve e edukën besimtarin, e edukën besimtarin që të formon në vetën e ti një disponim i cili, qëka i mundësën ati? I mundësën që ta madhënan ato që Allah e ka madhënu, e atëta në në qëman ato që Allah u gjele gjeleve ka në në qëmu, afësa. Kjo është teorikirë shumë e thjeshtë, në praktiko shumë, çmë vstitë rraf. Sa për shembull, pe njerëzve ka mundësi me shkunë hax, po s kanë shkunë hax për shkak se janë nzon këtë vit vit našëm komë shkuar apo. Pse janë nzon? Olla e kanë kët punë dhe kanë kët punë. E kaçmund dynjallokun apo? Ose kaçmund i punën dynjallokut, ende nuk ditë se çu është që ka mësua Allahu xhëlal xhël me me me, me, me vdek nesër. Don hajin e islamit, hajin farsia ka. Çet fasa në filë, ose të shkafën. Na filën bonë më lum për fund tëra këo. Së po flesë për nafilet, po flesë për farzën, obligimin që e ko aptët. I ka mundësit, i ka parët, mirë pa, madhënëm dhe qëka tjetër përsa sa që Allah o gjellë, gjellë o e ka madhënë u hapë. E omeri, rrëdhe Allah nuk ka thonë, ajëci nuk bënë haqë, e ka mundësit me bënë haqë, le deshë qërë të ko qëfë, vësë i muslimani u hapë. Në dashë le deshë kryshtarë, dashë i jahudi, dashë me gjusësi, qërë dënë e të zgjë d Po zgasi mendimi Omerit ka qenë se ai që ka mundsi me boha, që nuk bën haç, nuk ka musliman ato. Ky është mendimi i Omerit radhiyallahu taala anhu. A bëjnë diku ku mundsi me të qunë njeriu mos përfilja, edhe shpërfilja se që Allah e ka banuar. Deri në çit për besimin tek ata. Ase fillan nën shmeja kët, hazi kjo skogale, hazi kjo ka vakt, hazi edhe kjo, kjo na ështëi, hazi këtë nëzu, dal gadal, dal gadal, dal gadal deri sa të ça. Subhanallahu Edhe Kurani për të buret diçka josh shumë rëndësi, edhe kjo namazi jo shumë rëndësi, e këtu me rad fillon diçka tjetër te ka me pasencia, ajo është dunya e Allahu na rushi pe shërerët e saj. Andaj me të të leshën e, e hax, se çu Allahu xalalulhu, po domi ti që jo ti sipasjes tona, jo ti sipas përcaktimit vetuj, jo ti sipas asa çka ti ke çaf, ti më me madnu diçka. Po ato çka ai don, apo ndoshta sipas të sipas si kriteret e e më dhënimit të fërë. Arafatë i s'ka, kur përkitele për më më më dhënua, fërë. Kur përkitele? Tok e shkret, ka aspekti i bimëve, në të aspekt shkjetin, kur si s'ka në të heqëmë. Mirë pa, e ka zgjedë Allahu Subhanehu Ta'ala me qenë toka me e shenë pësirën e tokës. Kë japë tim, të japë tim e kuftu ato që ka, e kemi sikë edhe maherët, se i vetëmi si të zgjedën këtë kosmës, edhe vetëmi i cilin ngrit në këtë këtë mësë, e cilin ullë në këtë këtë këtë mësë, është Allahu Gjelle Gjelle, kur kur se të ratë. Andaj ti besim të atë, në basë të këti madnimi të këtune veneve e kupten, se vallahi, ato, ato, ato këndonë Allahu me ngrit, s'ka kush mi kituk që ka mundësi me ullëfë. S'ka mundësi. S'ka mundësi. Allahu Gjelle Gjelle uka dashtë, asë nuk është vend turistik, asë nuk ka uj Nësta pyjet e bukura, kur ti s'kaisha ato. E sa kotira shumë më e bukura se ajo ato. Ku s'ka ato jamë? Allah s'sa so, s'propagandë so duhet me bua gjëra turistike me çum me blet një grup me çuti këna ato. Apo unë promitë do vjazive, Arabia Saudite, kur nuk bën marketing për haxhat. Kur bile çet kursë për mërdha ato. Çdo shtet e kokaj kaç përqind kë kaç nuk s'ka pse ato është rasti vetë vetë tas boj marketing apo turizmi është apo Biletë cin kushte edhe edhe çdo vet do të ndodh vdesën njerëze ka ka ka raste kritike që ndodh atje megjithëse aty me shëhen njerëz vazhdimisht të bëjnë ato tërë pse për nisan ato që Allahu xholej dhe ka ngrit s'ka kurse ulaft as vraset as vdekës as kursteqjia as barfria as kurshko s'ka kurse ulaft ato që Allahu xholej dhe ka, ka ul vallahi me miliona ju jap me çu supë shonat Ti e haju që ta kupton apo? Isha. Tek shunt televizor çka ka konë këtu albania, këtuçi, tu O Rabbuk yakhluk ma yashau yakhthar. Zotit është ai që fal çka don, edhe ai zgjidhi, jo ti apo. Ai thotë çkjo është e shenjtë, edhe kam më thënë çfarë. Andaj ai që është, aj ka shpallë të shenjtë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është Allahu Jalla Jalal huwa afdol. Le të qon të gjithë me lapsat e tyne e me gojet e tyne, e me këpër me ul, më shkan më ngrit vallallaje. Skan mundsi për më ul, thotë. A kanë mundsi Nuk kanë mundësia, fësare kanë tendu me e shajtë këtë fi, me e përdozë këtë fi, me e përullë këtë fi, me e nënçmu këtë fi, me, me i kanë mobilizu të gjitha mundësit që i kanë, me medium, me djume, me keqka kanë, me gjithatë, pa ja usurbënë islami shtërpijet e tyne, dy kërionë musliman dhe rahat pi tyne, që i kanë e, në onë, invazionin islamit në Evropa, të lashe, sa që kanë fillu në për nëso venë, si kërë deputetve në qeverit e tune që janë pak ma ekstrem, duke thonë se nëse shtetit le janë këtë invazion të conamit islamik, do të dëgjohme shumë shpejt shpallëve të vilajeteve islamike në nërëgjënë Holendijove. Vilajet komplet sa nxak i islamit ku gjykojt me shëriat, përse kjo, për? islami sot as një kusht nuk e plecon logikisht për me konqë që kë që, që është sot, logikisht ata që e përkran islamin jan mat ligjit, mat doptit, mat persekutues. Ajo çfarë? Thea që më shumë ti luftohet në mediume, më shumë ti ka keç kuptim edhe sa japun. Ës Islam japun. Të gjitha doën kushtet për më, për ul jon Islam, thonë. Veç një kursu flësua, thonë. E haqë mjaftën, thonë. Kursi tek Allahu xhelal xel. Ai ska leju edhe ska mula, thonë. Andaj o musliman, komuniteti si të, të, të gjitha kushtet më ulësua për bu ngrit me kon dikushi. I po ai ska dhon leje, wallahi kur kur kush i ski më kona. Për. Të gjitha kushet zbramësën, asë një kush nuk pletësot Për më ngritë, pa ajka dhonti më ngritë, ki më ngritë Allahu gjela gjelalu thatë në surën Ali Imran Kullillahume malika l-mulk Të qëti l-mulkë men të shak O të nziu l-mulkë min men të shak O të izzu men të shak O të dhillo men të shak Biedika l-khayru innaka ala kulli shëhin qadir Thuaj, o zot jam, malika l-mulkë Ti që ki në dorë, ketë për shtetë në fër Ti ja poshtetin kuina don te jep ta. Vallahi kuina don Allahu xhela xhelu jep ti poshtata. Kur ka te marja tanziul mulke miman ya ramban ya ya, ya mart. Poshtetin kuina don te jep ta. Ut'iz man tasha. Ti ngrit kundon uthil man tasha. Ti poshton kundon. Biadik al khairu naduran tund ash khairi innaka ala kulli shay'in qadir. Ti forsoni mund shum. Me çdo lutje besimtar i Allahu xhela xhelu e eh, madlan Allahu subhanahu Andaj Allah e ngritë ka ndanë Allah ulë ka ndanë Për të këtu e thashë E shë arafatin E shë muzdelifel E shë minën Asë një kush thashë nuk e kanë Mi pa Allahu e ka Ka dhashë që kjo tokë më ngritë Ka dhashë që ky, ky venë me qenë ngritën Andaj besimtari Nëse dënë më ngritë Nëse dënë me qenë ilartë E ka Allahu gjële gjële Le te madhënen Ata që ka Allah e ka madhënu Allah e ka madhënu Kuranën Allahu e ka madhur besimtarin, mas nënçmo besimtarin me fjalët tuaja. Njëzu që nuk e nënçmona Rafat, nuk e nënçmon Muzelifin, nuk e nënçmon Çapën, edhe kët musliman Allah e ka ngrit. Andaj shërdhëveçmërisë është ngritja e besimtarit. Është çmimi i ti, tij. E jo poshtërsimi, e jo nënçmimi, e jo në vlerësimi jo muslimanët afër. Etiketimi tim, etiketa ti, ti, e ndëshme, abuzimi i tij, mos dalën ndihmë ati, ekso mirad, të gjitha këto janë shënet e mosdhevshmërisë. Edhe kurrta madhnimi besimtarit. Vlerësimi i tij, çmimi i tij, ngritja i tij, ndihma i tij është ai dëshmish në zemrën tonë av. Ka sa Allahu xal xeral vllatot, ومن يعظم شاعر الله ايتلي chiman ivlersan imadlan simbolet e Allahut azxal fa fa inna zalika min taqwal kulub kjo është pe shejt. Kjo është shejt se nzemët i ka dëvetshmëria. Dëshmi i Allahut subhanahu wa taala. Nëse thash kur ishte këtë vënë, ti ke këtë kuptim që tha më herët Duhë që të këtejnë të ti që Me të vërë të edukosht në njënë e, e këti Edukimi hynorë Që Allah u gjële gjële në ka eduku në njënë Në njënë e ti jëftë Tjetër Që ti Ki mundësimi e kuptu për kësajt është Se në haqë Besimtarje e shese Sa është i nevejshmë sabri Edhe morali mirë për marit dirë të kë fundi aftë. Njëtë në tonë të, të përdishme Që ufti që shko në haqë Ose tiç si el hax, si eto shgunaj, po edhe duke për si el haxin, pris larg gaptë. E, e shse, nëse njëri nuk ka sabot, s'ka mundësi as me vota vrasëshova. Nëse nuk ka sabot, s'ka mundësi as gur me xhut. Nëse nuk ka sabot, s'ka mundësi të na fotë. Dhe po mundesh me. Sa tu për shembull, janë më miliona njerëz që duhet më ibart, mbra në orve. Bo kia 3 milion, 4 milion njerëz duhet më bëhet mbra 3 katërve për yara fatit Muzelifa. Puna tashme. Në kjo ngatë me një herë se ti të shpëravantit në autobus më i vjen me, me shkuatje. Do të shpirtbo po këme orë, e pasoj në ran, e pasoj kë sot, e pasoj natën, mirpo binëse. Veç me sabër ki mundësi me kry punët e tua. E para, e dyta është se morali i miri i besimtarit ja mundsat i marrit me arritje të ndalta tek Allahu Azza wa Jalla. Nëse shkon hax, thot Muhamedi sallallahu alaihi vesallam, men hajj ollam yarfus ولم yafsuk raga ila baytika yawm waladathu ummu aish bin haj e nukful fjal dyta nukful fjal e grave nuk ban merdhane e kso merat qe sot e ndalun me haj qe sot merat ولم yafsuk nuk ban puntulta yomale jo domon me shajt kët me shtykët me nchmukët e, e kso merat kush ban kso haj kthehet tis pi, pi hajit n shtëpinë e tij si at ditë që kalim nëna e tij ja, apo pik gjinave Mishka ka rrit kunirë, të dyat. Edhe kursi i parë, edhe kursi dyjt, Andaj, jote, i dytë, shumbjes aty nuk kanë bënë me guhun ata. Andaj në sobë joti, ni morale mirë, ni sjellje mirë. T'i jap ti me kuptues se çurën haxhaptan, muslimanëse çirk, Allahu Celle Celal Emse, muslimanë që me sobën në gazive ti jap. Në nganjë nuk kemi sobë në xhami. Tu doalt pak makalablak dhëna më ngushta përsh, ja nis me sobë siklet se do dalë ata për para tema shpejt ata. Sobër. Sobër rin u baniku e bodikut sot tirohet vani eks moral. Ajo faje është edhe një shkollë edukative morale për besimtarin që çdo element i çdo hapi vallahi i ia besimtarit inspirim se si duhet të jenë i morash dhe i sjellshëm me vllazërit e mije për parsitë të tjera. Naqh nëse vallahi nuk aktivizohet e nuk përdoret parimi i dhës për parsitë të tjera do thon aty hallakon vota. S'kamzi kush haj me vota i po besha se musliman qysh subhanallahu nien nien te te te lider nuk ka nje i po i ndihmon tava eshet e gurt boka karshit e kopen tomes me la me më xys me ralla fort do ndihmon mes me zveti nga se haxhi vet vet ju jepos me ne puchi per me qen mat lider me zveti te morrashm te sjaleshëm ne me zvete ekse me ralla fort e pse tash te jete kjo pika kan ndoshta shum motiv per materace sport per per to mir po vetem si isharete simbole qe mos t'kalon kjo periud e haqit, ashtë nësikur se kanë kalu periudat e tira të haqit për neve, thasht që përta që i kanë bu haq, ose përta që nuk do të bujnë haqave. Edhe fundit, që ta ciki është, se në haq, thasht e dhe maherët, shumë qartas definohet qështja e të uhidit. Qështja e të uhidit. Duk e fëtu pejle bejk Allah me në bejk, pre asa që besimtari nuk shkën të e vorët musil, për shkën të e këqabja musil, Apo? nuk e lutë asë një vërra tje për e lutë se s'ka dhe medasht, alhamdulillah, i kanë fshi. Ato vorët që i në kona tje i kanë fshi, alhamdulillah, e lutë Allahun gjële gjerë në muzeli për e në arafat e kështu më ratat. Shfaqit të uhidi qartë, mirë për në haqë shfaqit edhe një element që është veqëria, esenës e të uhidi është të për ndarja prej pa besimtarëve ngaxh sco ju muslimanët e shashi çaraftonon se do thot besimtari sido kudo thon duhet me pas prej ku në Ivan afon që rënëve çë muslimanët rënë brana kufibet e islamit eksmerat e inspiron besimtarna afon që duhet mas haxh të musliman të punosh për shoqërinë tilla afon për shoqëri ku <coughs> lulzon feja e Allahut azhjal ku musliman diën derum Kush mësiman janë ngritur, janë të lidhur me Zvetja kësë merrës. Nga Sadin se në Mekë me Dinë, dhaj, Rafatul Muzalifë këtu në këtë ditë e kanë të ndaluar me jeta që nuk thon la ilaha illallah Muhammedur rasulullah. Apo atë besimtari e, e sheh shumë mirë këtu disa kanë ne kam mik e kanë se kam kapta. Kush është miku i tij? Kush është i afërti i tij aft? Në bazë të cilave kritere dhe parime duhet më ngrihsh këngën e tij aft? Duhet më ngrih dashurinë e tij kësë merrës. Hajiam sanata Oji drejban disë musliman çton kufite tuja, mos i ka laku këto kufija. Çitan vllazitë tu, çitan tutave, i kaç, i zi, i vienera çhiqë vllajve taftan. Pse? Çhiqë gallon la ilaha illa muhammedur rasulullah. E she rrug taftan, ksaj gjeru musliminë taftan. Ata çeshë muslimanë afat. Subhanallahu dunja dhorë. E anahera çeshë çu thuata. Ksaj musliminë, ata çeshën go musliman ksaj, ata çeshën go musliman këtu merala taft. Ana zgjidë rrugun ti ka kimë shkuaftan. A ti më shkuën kët rrug ku thot që të musliman të hin, apo thot kësaj, do të okolla me rrëth me rrëth, ra, për rrëth, ata që nuk janë jan musliman, andë e shërë se, subhanallah, Allahu gjall e gjall e hu, si e ka kryu këtë dunja, si kërë se i patatanat maherët, të këpunë e hyurës në gjemine, si këtot, e shambulli, që e ka përën, ibn Qajim i Rahimullah, pëse në gjemi, hujet me komën e djath, e dalet me komën e majt, nj Allahu Xhejelalohu sikur sa Fad ibn Qayyim rahimullah e ka kriju dynjan e ka kriju do thot shoqërit në tri nivele aftë. Niveli i parë është niveli dynjës aftë. Kto përzihen, edhe të mirët, edhe të këqit, të ketë përzihen këta. Andaj thotë ky është niveli më i ulët, çka të kemin dynjë. Dynja rabësh të bëni ska post. Çka do dynja niveli më i ulët, po çiki, po vlerë. Tokëllën Allahu më përzin e miri keqin, me sundu, i mirin, rata, në të keqit, bëla më sundoi keqet mirët, dhe që s'ka vlerë tot. S'ka herëto. Niveli i dytë është niveli i içeli, niveli i berzehit apo. Në vorë. Kamun si me kon bashte për vorëza, por edhe nivarto jehenatli, nivarto jehenemli, mirë pa e kanë i vallë ndarje. Ni fallë ndarje pjesërisht më është, apo se nuk përzin në fund të tyre vet. Edhe thot Allahu xhalla xhalla ka bo nivelin e tretë. Cili është niveli? ndarje e përhershme që s'ka më asaj bashkëmaqë. S'ka më asaj kur as ngat as lërgat. Timirën e jannet edhe të shil në në xhennavën. Haj, e kanë vël për kujtimi kjo kështoj, apo? Para se më hi hin hax, përzimja. Përzimja e kij. Naton kiton edhe me ata që s'besojnë edhe me ata që besojnë, po. Rrugës të shku për hax, ja nis ka pak më do. A ja nisim ka pak më do, shtetet. Katuj afru, tu jafru, don tu pakua asa qëcion laila la muhammed rasulullah po, pakuan se nuk i bjen te posht për haj po shkon te trikon afta te resat hesht meke e kupton se çfarë do të komunikon xhenetatun don kate përsaqtu me ka çabja veç e ta e ka rrugun që sa doftë për me hija shoqnia e besimtarit shoqnia e muslimanit që tandon me çto muslimani e realizon ajo çfarë theqësisht do të cisht, sikurse disa musliman që të kompleksojmë me të kompleksuar po për them përsëri me e, me përcaktimin e tyre perëndimor eksumeradave se çka që vjen pi atij për ta është e pastër, e mirë, e kulluar, e çdo që vjen pi atij tetërkon te muslimanave duhet të mëkon të në në çmume e përbuzme eksumerad. E pse është e mirë? Po po qici që se jo vja kançilluse gjithmonë eksumerad. Naudhu billahi fekso ya Allah. Wallahi apo më të them në ditë Në dit e qëndrimit, në qëfar do veni musliman, në qëndrimi, në qëndrimi, me kërëve në tësa, në përveni e ku, ku nuk nijet të fjallë Allahu Akbar, Allahu Akbar e shumar ala. Andë besëmëtore kuptuani në njënë kësa se ku e ka veni në ti, për shka do të me luftu, apële, për sële të parimet e ti që a i do të me ngrita. Andë a i zëdikosht në premëtanë se e komë në në bo uj, e komë në bo vëcë, e komë në bo sene, pas të shë komë në bo Në vend na do di kuçi në pramtocë në Bomvane ku do të mfal ato. Vende ku krami quhet fëmitë në mësu çu zhduot ato. Vende që çito çta nje çit çit duot mësuesë mësimtari përmes haxhit i kupton se kush, na kush na njerës e njerësi ti na. Cela din kufit e ti, kufit e haremit. Kufit që nuk lejohet të djesh topa, maketon ia ja, qetës hjeta. Andaj, nëse kimunsi më bó shtetin ton harem. Nuk i si bo, shtetin të në kimunsi më bó qytetin ton harem. Si bo, në kimunsi më bó mahallën ton harem. Shtëpin tonë ban harem. Aftar shpinton e bon ngarëma, nëse paqomundon ti shpinton mes me idi kur thjesht nuk thot bismillah, as nuk thot la ilaha illallah, kur të hanbuk në këtë bismillah, këtë më ti vjen 100 shetan ti bën me vetë disa dalin, ajë ata me vetë kohërë tëvojna. Edhe sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina, wala ya'kul ta'amak illa taqi. Mos e shëshra pas me besimtarin, edhe mos të hanbukuton pas të devos mjaft. Që kjo është që na ka mësuar nebi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po drejtësia është drejtësi. Drejtën Obligimet i krym dhe gjdo kuj që i kem obligim haku nja këthim, se ojnë haku në kërkujt, e përsa e në haku në evi, në se ojnë haku në këtu e në këtë tira. Njërë për mitësia, dëshuria, e këtu tira e kanë venë në vetë. Ndo me dur puna, një kom thonë, me dur preke dë njenë. Një po, edhe ata që së të në lëllë, preke edhe ata me dur. Një po, me zemra, jo, kërkan pasat i që dhe të laj, lëllë, muhammedur, rasulullah. Mesimtari duhet për ta më vdo, duhet për ta më kujdes, duhet për hallat e tyne më interesu, marad, e kësaj rrodë e atën veç ata që thon la ilaha illallah muhammedur rasulullah, ata qëm përcaktu që kibla tyne më kon çabia, ata qëm përcaktu që feja tyne më kon islami, e ata qëm përcaktu që, që... drejtimi tyne më kon çabia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kon i dërguar i tyne, elusim Allah në mallohë që ta mëson që ti krem obligimet e Allahut ashtu sikur se Allahu xhela xhela është i kënaqur me neve Na muzancë inshallah që shoqëru ston ti në vazhdimisht besimtarët që pasurinën ton, bukën ton, fshushnin ton, të mirat ton atë që zot me ata që e kanë frikën Allahut azza wa xal. Gjasaveç ata që zun çu duat. Edhe falënderoj Allahun xhala xhalu për ato që ti kalon ty edhe atë. Na muzoft Allahu xhala xhal që të i prind ibadetet ona inshallah musliman kët hax tëra dua që i bën për haj Allah inshallah ka vullë e u bën. Për më shumë dua, dua që të bëni muslimanë kjo dua që nuk daut nga gua asni musliman dua për mëngrit Allahu këtë fe, dua për mëngrit Allahu gjithë kët libr të shenjtë, dua për më nxjël musliman për këtë të pikëto të ndysh me na mshiru, me na bashku Allahu gjithë gjalla inshallah, të gjitha dua që i bojnë këso musliman, Allahu inshallah u apran, edhe ju jo, që do të mbetni këtu, të gjitha ata që mbesin këtu, mos të mendojnë se si janë të privuar nga ky azhurim, edh janë të privuar këmësi, të gjithë tani pjesmars në këtë azhurim, i po dikush është pjesmars me trope edhe me shpirt diku është pjesmarrë vetëm me shpirt andaj mëse privo veten më edhe nga kjo pjesmarrje në këtë pjesmarrje në këtë në këtë tubim madh shtortë të, të muslimanëve e thash ki mund si më mar pjesë duke i prjetu këto disa thash për prjetime që nai kimi sik gjatë këtyre ligjratave tona edhe ajo që është kulmi i të gjithë bashkëroi muslimanët në doat të hyra inshallah zoti na bashkon të gjithëve me kaqë përfondoj mosallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sa sahbihi wasallam taslimin kesira